Ясне втілення добра. Ми з найсвятішим папою Звеліли герцогу Вельфу Прогнати цих ганебних послів Так далеко, як він тільки зможе І захоче ваша величність. Ми ніколи і нікому На вас спочиває найвища благодать, Його святість. Коли буде його святість? Перебила в Йопраксія. Ждати не могла. З усього було видно, що ніхто не прагне дати їй спокій у цій землі. Опинилася між двох вогнів. Обидві супротивні сили виставлятимуть її одна проти другої. Тим часом вона ще тримається, ще беруться звідки сили. Але чи ж надовго вистачить? Їй потрібний папа. Скаже йому все, кине в обличчя, хай знають вони в своїх так званих, Святощих, про існування святощів вищих ім'я ж їм Чистість А тоді сяде на простого коня І з київським посольством Без почисті, без пишноти Може в убогості Просячи милостиню в дорозі Поїде звідси, поїде додому Повернеться до рідного краю Куди не сподівалася Ніколи повернутися відтоді Як відкрився їй жах коліс які відвозять людину далі-далі від надії щастя. Його святість прибуде незабаром», – сказала Матільда. «Сподіваюся, ви допоможете мені мати розмову з його святістю. Ми з найсвятішим папою зробимо для вас усе ваша величність». Поки ж папа без надмірного поквапу їхав чи не їхав до Каноси, Її фракція вимушена була вислухати ще одного володаряка носи. Герцог Вельф прийшов до неї без почту, попросив розмови в чотири ока, тяжко відцапував, відвертав аж ніби засоромлено свою мармизу. Під двома струмками витікав йому з густого покучерявленого волосся, Струмені аж на товсті щоки, але герцог чи то не помічав, чи то не насмілювався витерти той під. Стояв перед Юпраксією незграбний, здоровенний, тупий. Покрадьки пускав на неї зажерливо хтиві погляди, глухо бутів, наче водяний у воду. — Ваша величність, не стану приховувати. Генріх вимагає вашої видачі. — Вже знаю, ваша світлість. «Графиня, ви, передала мене, так і знав. Для того і витурила з замку. Та я вернувся для неї нереждано. Матиме. Гого, вона вас обдурює, ваша величність. Ця хитруща баба всіх обдурює.» «І вас?» «Мене найперше. Мене вже так обдурила, що далі й нікуди. Що обіцяла? А що дала? Моє все забрала? Моїм військом побила Генріха?» Тепер готується зі своїм папою до торжества. А мені знову ховайся за гори і бийся з графами за корону германського короля. Германський король уже є. Конрад. Ого! Король буде той, кого викричать барони та графи в Аузбурзі. Або ж у Трібурі. Чи де там зберуться. Звалять імператора і зберуться. Це вже я знаю. А папа благословить. Мене ніхто не викричить, бо я Матільдин муж. А Матільда не підпустить, бо імператора вже не буде, то нащо що вельф? Ще ж скажу, воно й підпускати ні до чого. О, ваша величність, не вірте цій бабі, і лисому не вірте. Лисий то е, папа. Ви його не бачили, то й ліпше, я б і не радив. Це вже моя справа, холодно сказала Євпраксія. Ви не питали нічиїх їх порад зв'язуючи свою долю з графиною Матільдою. Так само я. Я порад. А, ваша величність. Мене примусили. Намовили, спокусили, обкрутили довкола пальця. Погляньте на мене. Хіба не бачите? Я довірливий. Але я виріс у горах. Там прості люди, там усе видно, і в них є нюх. А, а, я вже чую. Ось ось графиня мене витурить своїм. Папусиком, папунчиком, папунятиком. Вони мене виплюнуть, як виноградну кісточку. Ніхто не запримітить. Ця розпусна баба, вона спробувала вже трьох пап. Мені неприємна така розмова, ваша світлість. Даруйте вашу величність. А ви така незвичайна жінка. Коли я вивозив вас з Верони, то заприсягнув сам собі. «Слухай, Вельше, ти не повинен нікому дозволити збиткуватися над цією красунею. Я вдячна вам за поміч, за увагу. Пусте, Хіба то не мій обов'язок захищати такий дивний витвір природи. Але графині зі своїм лисим вони вас проковтнуть, мене виплюнуть, а вас проковтнуть. Спершу визволили з вежі, послали до Верони мене з військом». Тепер видадуть Генріхові. Графиня запевняла мене, що ніколи цього не допустить. Ще сказали, ніби ви мали прогнати послів імператорових, якомога далі. Я прогнав. Думаєте, не прогнав? Та вони з папою покличуть сюди самого імператора, яким на те буде вигода. Це страшні люди, ваша величність. Все ж мені хотілося вірити в людську порядність, графині. Про папу й казати не смію. Ваша величність, для них немає нічого людського. Проста річ для них дорожча тисячократно. Матільда за якусь паршиву свою книгу або коштовний камінець перегризе вам горло. Лисий папа за свій срібний дзвоник або за оксамитову шапочку, якою. Прикрашає свою лисину, відлучить чоловіка від церкви, нацькує на нього всіх єпіскопів. Коли мали ви спокійне життя, то це у тій вежі. А тут однаково, що попасти в гадюче кубло, цей урбан...